13. Загін став на ніч. Взагалі-то сонце не зайде наступні 70 годин на вершині невеликого підняття в 10 кілометрах від місця, де ми забили чужих. Дві чоти утворили кільце навколо решти, і ми попадали без сил. Усім було наказано відпочивати, чотири години і дві години чатувати. Потер підійшла і сіла поруч. Я перемкнувся на її чистоту. – Привіт, Маріґей. – О, Вільяме. Голос її через мікрофон потріскував і хрипів. «Ісусе, це так же хливо!» Вже все закінчилося. «Я вбила одного з них у першу ж мить. Поцілили йому прямо... прямо...» Я поклав свою долоню її на коліно. При торканні почулося пластикове клацання, і я митю забрав руку, уявивши, як машини обіймаються, паруються. «Не почувайся особливою, Мерігей. Якщо її є вина, то вона... вона на всіх нас. Але на кортесі потрійно». «Вам би рядові перекусити і трохи подавити масу. Вам обом ставати начати за дві години». «Добре, Серж». Її голос був настільки втомленим і зажуреним, що я не витримав. Якби ж я міг лиш торкнутися її, я б забрав усю зажуру, як заземлення витягає струм. Але ми обоє були скуті нашими пластиковими світами. Добраніч, Вільям. Віллям». В Всередині скафандру майже неможливо було сексуально збудитися. З усіма цими зливними шлангами і сенсорами з срібла якими нас було нашпиговано. Але якимось чином це була відповідь мого тіла на емоційну імпотенцію. Чи згадка про більш приємну ночівлю з мерігей, чи то пак серед цих смертей особиста смерть може прийти дуже швидко. Але моя плодлива вежа піднялася в останній спробі приємного потягу на кшталт цього. Я заснув і снив про те, що я машина, яка вдає функцію життя, неповоротко зі скрипом і стукотом, пробиваючись крізь життя. Люди занадто терпимі, аби казати щось у вічі. Протехо хотять за спиною, а маленький чоловічок, що сидить у моїй голові, тягне заважелі ручки, дивиться на прилади, накопичує денні негаразди, безнадійно схиблений. «Мандело, прокидайся, дітько, твоя вахта!» Я почовгав до свого посту на периметрі, спостерігати, бозна за чим, але у такому стані, що ледь тримав очі відкритими. Нарешті порухом язика дістав пігулку стимулятора, розуміючи, що розплата прийде пізніше. Більше години я сидів там, скануючи свій сектор наліво, направо, вдалину, близько. Картина не змінювалась, навіть вітерець легким подихом не хитав траву. Раптом трава розійшлася, і одна з триногих істот виникла прямо переді мною. Я підняв палець, але не натиснув. «Рух! Рух!» «Боже святий, це прямо справа!» «Не стріляти в Бога душу мать! Не стріляти!» «Рух! Рух!» Я угладівся направо і наліво, і куди сягало око, прямо навпроти кожного вартового периметру, стояло по одній сліпій істоті. Чи то хімія, яку я прийняв, аби лишитися в тонусі, робила мене більш чутливим до якихось їх дій, волосся моє зворушилося, і я відчув безформне щось у моїй голові. Було відчуття, ніби хтось щось каже, ти не геть розібрав і бажаючи відповісти, але можливість попрохати перепитати вже відсутня. Із той сіла на задній кінцівці, упершись напередньо. Великий зелений ведмідь з простягнутою рукою. Сила цього струменіла крізь мій мозок. Павутина, відлуння нічних жахіть. Спроба порозумітися, спроба мене знищити. Я не знаю. Так, усім по периметру, відходимо по волі. Жодних різких рухів. У когось болить голова або що? Сержанти, говорить Голістер. Лаки. Вони щось намагаються сказати, я майже... Ні, просто все, що мені вдалося відчути, це те, що вони вважають нас, ну, прикольними. Вони не бояться. Ви вважаєте, що той, що попереду вас не боїться? Ні, відчуття походять від них усіх. Вони всі так само вважають. Не питайте, звідки, я просто це знаю. Певно, вони вважають, що те, що вони вчинили сход, теж прикольне. Можливо. Я не відчуваю, що вони небезпечні. Ми їм просто цікаві. Сержанти, говорить борс. Ага. Туріанці тут не менше року. Можливо, вони навчилися комунікувати з цими плюшовими відмежатими переростками. Вони можуть за нами стежити і відправляти. Я не думаю, що вони б показалися, якби в цьому була справа, відповіла Лакі. Вони легко ховалися б від нас, якби бажали. У будь-якому випадку, якщо вони шпигують за нами, то про все вже дізналися. Не думаю, що будь-як їм шкодити буде розумним з нашого боку. Я знаю, що всі ви бажаєте бачити їх мертвими за те, що вони вчинили Схо. І я в тому числі. Проте нам краще бути обережними». Я їм смерті не бажав. Але просто волів би не бачити їх взагалі. У будь-якому стані. Я сунув поваленьки назад, до центру табору. Судячи з усього, істота рухатись услід слід не планувала. Ми просто знали, що нас оточено. Воно рукою вирвало жмут трави і почало ремигати. «Так, всім командирам загонів. Усіх розбудити і перерахувати». «Повідомте, якщо когось поранено! Перекажіть людям, що за хвилину виступаємо!» Не знаю, на що Кортес розраховував, але істоти рухалися прямо за нами. Облогу більше не тримали. Просто за двадцять чи тридцять рухались за нами постійно. Але не одні й ті ж самі. Хтось відходив і до параду приєднувався новенький. Те, що вони не втомляться, було якось навіть очевидно. Кожному дозволили по одній пігулці стимулятору. Без цього ніхто би години не пройшов. Коли нас почало накривати, то друга доза не завадила б, але розрахунок ситуації відкидався До ворожої бази 30 кілометрів, годин 15 ходу, не менше. І хоча ви могли б не спати і бути енергійними сотню годин на таблетках, та зміни в судженнях і сприйнятті накопичуються вже після другої. Допоки в екстремальних ситуаціях найдивніші галюцинації будуть сприйматися за реальність, і особа годинами вирадуватиме щодо сніданку. Під штучними стимуляторами загін енергійно прокрокував перші шість годин, повільнився на сьомій і впав від втоми після дев'яти годин і дев'ятнадцяти кілометрів. Бедмедики ніколи не спускали з нас очей. І, зі слів Лаки ніколи не припиняли «транслювати». Кортес вирішив зупинитися на сім годин з тим, аби кожна з чот мала годину патрулювання периметру. Ніколи не було так приємно відноситися до сьомої чоти, як зараз. Адже ми ввартували в останню зміну, маючи таким чином 6 годин безперервного відпочинку. Декілька секунд після валяння мені спало на думку, що наступного разу я можу столити повіки в останнє. Та чи через відхідняки після пігулок, чи то через жахи минулого дня, я зрозумів, що мені це абсолютно до сраки».